Аліна неохоче затримувалася перед дзеркалом, прискіпливо обдивляючи себе. Невже я недостатньо гарна для нього? Вона пригадувала їхні перепалки за останні півроку. Що я не так сказала йому? Я просто набридла. Але чому він пішов саме так, нічого не сказавши, вигадавши безглузду відмовку? Подеколи злість відступала не розуміла, що Тимур не такий, навіть якби вона йому набридла, або ж він знайшов собі іншу, хлопець сказав би про це прямо. Він знайшов би спосіб розірвати стосунки цивілізовано. Якщо розрив між двома людьми за місяць до весілля, взагалі може бути цивілізованим. У такі моменти на очі наверталися сльози. Аліна відчувала, що з її хлопцем сталося щось недобре, щось лихе і непоправне. Відтак вона вирішила приглушити квиління ображеної гордині і писати Тимури листи, аж поки він не відповість. «Привіт, ти так і не написав. Це так не схоже на тебе. Я не розумію, що відбувається». «Я дуже хвилююся за тебе. Напиши. Будь ласка, напиши хоч одне слово. Навіть якщо тобі це неприємно, просто напиши, що з тобою все гаразд. Аліна». Другий лист. «Я писатиму тобі, поки не відповіси, і нумеруватиму кожен лист. Я нічого не вимагаю, просто обізвись. Ця невідомість така нестерпна». Чому ти такий жорстокий, Аліна? Третій лист. пересила себе і подзвонила твоїм батькам. Мама сказала, що теж нічого не отримувала від тебе. Вона переживає. У тебе щось сталося? Чи ти просто забув їм написати? Як завжди, в принципі. Якщо не хочеш говорити зі мною, то принаймні напиши батькам. Вони страшенно хвилюються. Аліна Четвертий лист Говорила з Дмитром Віталійовичем. Заспокоював мене. Казав, що твоя мовчанка може бути пов'язана із секретністю розробок. Добре, але невже не можна було сказати про це завчасно? Невже так важко написати два слова з аеропорту в Сантьяго? Я вже не знаю, чого мені хочеться більше – побачити у вхідних твій лист чи вбити тебе, Аліна. Аліна продовжуватиме писати листи ще майже два тижні. Вони ставатимуть щораз злішими і образливішими. Останні вона нумеруватиме і відсилатиме порожніми, наче якийсь безглуздий спам. Вона вперто писатиме, поки внутрішня напруга не деформує її серце дано пізнання, і вона зненавидить Тимура такою ненавистю, якою можна ненавидіти тільки того, кого раніше кохав. Понеділок, 17 серпня, 20.04. Житловий корпус. У кабінеті Кейтаро панувала півтемрява. Увімкнута одна лише настінна лампа. Джеб сидів у велетенському шкіряному кріслі. Біля вікна вималювався худорлявий силует Ральфа. Канадець стояв, застромивши руки за пояс. Біля входу на меншому кріслі розлігся Ріно Хетхантер. Його туша аж нависала над бильцями. Крісло порипувало під вагою. Для того, щоб Перепрошити спочатку треба їх знайти, не обертаючись, сказав Ральф. Кейтар осупився, погладжуючи долонею підборіддя. Я думав про це. Коли він напише програму «Антидот», треба якось приманити тих, що в пустелі. Вони прийдуть, нетвердо промовив Кейтаро. Вони мусять з'явитися, а якщо ні, Ральфе. Бути не виживуть без альдестерону. Малюки не з'являються другий день. Ти ж не думаєш, що вони просто валяються посеред солончакової пустелі і засмагають. А що як вони подилися до калами? Або ще гірше, до антофагасти? Старий джеб тяжко зітхнув. Добре. Визнаю. У нас проблема. Як ти пропонуєш затягти їх у кілометрову зону? Не обов'язково тягнути всіх на базу. Достатньо буде завести одного з вправленими міськами до втікачів. Головне, щоб українець написав процедуру, яка гарантовано запуститься. Між московими платами вона розповсюдиться сама. Це все пусті балачки, поки ви не знаєте, де вони ховаються – вставив в репліку «Хедхантер». Ральф із Кейтаро принишкли. Японець втягнув шию і втиснувся у крісло. Раніше з цим не було проблем. Тиждень тому боти щовечора кидались на штурм. Не встигало сонце сповзти за горизонт, а вони вже тут, як тут, і нишпорять, вишуковуючи який-небудь лаз, щоб пробратись всередину лабораторії. Та це було тиждень тому – за останні два дні жоден з утікачів не наблизився до захисного периметру. Боти зникли, і це означало, що їх доведеться шукати. Джеб обіперся на лікті, наблизивши обличчя до Ріно. Якщо сьогодні-завтра боти не прийдуть, поїдеш їх шукати. Південно-африканець був не в захваті, але перечити не став. Він бере з чотирьох чоловік. На складі є чотири офф-роат-мотоцикли. «Ямаха», підказав Ральф. Японець продовжив. Сумніваюсь, що втікачі ховаються в місцях, куди можна доїхати машиною. «Кейтаро, але...» знікавив хетхантер. «Мої люди не вміють їздити на байках». «Що? Ти це серйозно?» «Так». «Невже всі?» Очі старого джепа невдоволено звузилися. Крім Джеро і мене. Як це так? Вони росли в Анголі та Намібії. Хлопців навчали вбивати, а не гасати по горах на спортивних мотоциклах. У нас байки непопулярні. Гаразд, поїдете удвох. Візьмете з собою Джефрі. Малий точно тямить, як керувати Ямахою. Джеп промовляв безтурботно. Подумаємо, може, пошлемо ще когось. Ріно скриготнув зубами. Я не хочу їхати на мотоциклах. Я в машинах не почуваюся безпечно. Якщо ми сунемося в пустелі на байках, вони нас порвуть. Не порвуть, робонув Кейтаро, не перебільшуй. Крім того, на машинах ви від'їдете не далі, ніж на кілька сотень метрів від ґрунтових доріг. Так ми будемо шукати ботів до Нового року. Цього разу ти мусиш подбати, щоб повернутися на базу задовго до темряви. У нас немає вибору, додав Ральф і повернувся спиною до вікна. Твоє завдання, уточнив Хейтаро, знайти сліди і, по можливості, локалізувати ліго, бо ти десь ховаються протягом дня. Вони не можуть постійно триматися на сонці, чмихаючи ніздрями. Ріно кивав, тільки не лізь на рожен. За людей відповідаєш головою. Як тільки знайдеш малюків, чи хоча б визначиш, де вони ховаються, завертай усіх назад. Я зрозумів, Кейтаро, опустив голову Ріно. Тоді до завтра. Хедхантер підвівся і, невиразно попрощавшись, залишив кабінет. Кейтаро та Ральф довго сиділи за столом, дискутуючи про те, куди зникли боти і чим вони зараз займаються. Тієї ночі малюки не прийшли. Не прийдуть вони і завтра. Одним з проявів типово хаотичної системи є урагани. Наукове вивчення ураганів бере свій початок у 70-х роках ХХ століття. Займатися руйнівними циклонами почали в Японії та США, де ці природні явища трапляються найчастіше, нерідко залишаючи по собі жахливі спустошення. Вчені підмітили, що тільки 10% новотворених циклонів досягають стадії зрілих ураганів. Це означає, що в природі існує цілий ряд чутливих чинників, які не дають ураганам сповна розвинутися. В інституті Передових ідей НАСА почались розробки комп'ютерних програм для моделювання поведінки ураганів з метою оцінювання факторів, які впливають на їх розвиток. Виявилося, що основною живильною силою ураганів є енергія, що виділяється при конденсації водяної пари у висхідних потоках повітря і достатньо охолодити воду під епіцентром молодого циклона хоча б на 0,75 півтора градуси Цельсію, щоб буревій затихнув сам по собі. Разом з тим, було експериментально з'ясовано, що подіяти на сформований ураган затіє марна і нездійсненна, Не існує жодної можливості погасити таку колосальну енергію. В той час, коли Кейтардо та Ральф Радилися про те, як приборкати непокірних ботів у постелі неподалік від лабораторії дещо відбувалося. Чоловіки навіть припустити не могли, що все зайшло настільки далеко. Ніхто в NGF Lab не підозрював, що ситуація в Атакані вже сягнула стадії зрілого урагану. Вівторок, 18 серпня, 18.58. Брудно-білий джип сан, що колись належав одному селянину з Сан-Педро, перевальцем сунув з півдня перпендикулярно до траси номер 23. Машина рухалась неквапно, іноді ривками, скидалась на те, наче щось не в порядку зі щепленням чи коробкою передач. Або ж водій не так давно сів за кермо повнопривідного автомобіля. Незабаром Нісан дістався роздовбаної шосейки, вишкрипся на асфальт і став. Кілька хвилин позашляховик нерухомо стремів акурат посеред дороги, перегороджуючи шлях. Водій немов заснув за кермом, так і не вирішивши, куди далі їхати». Спливло хвилин сім, перш ніж мотор знову загарчав. Джип розвернувся ліворуч і, петлюючи, помчав на захід у напрямку калами. Час від часу його зносило то наліве, то направе узбіччя. Випадковий спостерігач безперечно вирішив би, що водій п'яний, як чіпок, настільки налиганий, що може вкоротити собі віку на практично безлюдній дорозі. В салоні розмістилося четверо замурзаних 12-річних хлопчиків. Чотири пари синіх очей холодно зблискували у півтемряві салону. У кожного на колінах лежав чорний дробовик «Мосберг-500» з повним магазином набоїв. Якимось дивом проїхавши каламу і не задавивши при цьому жодного чоліця, Квартет озброєних неповнолітніх хлопчиків виїхав на трасу номер 24, що сполучає Каламу і Токопію. Проминувши Чукуйка Амату голий хутір з кількох саманових хижок, який межує з Каламою на півночі, вони помчали пустельним шляхом у напрямку океану. Тепер уже значно впевненіше, тримаючись дороги. Джеймі Макака сидів біля відчинного вікна, лоскав насіння, гучно спльовуючи лошпиння в крихітний кулачок і думав про життя. За вікном замрієно, що родів прибоєм безмежний тихий океан. У животі Макаки натужно бурчало. Джеймі мав півтора метри зросту, що не густо, навіть як на корінного чоліця, вузькі трикутні плечі. Карловаці немов дитячі руки та опукле черевце, яке нагадувало запханий під футболку футбольний м'яч. Лице пасувало до непрезентабельного тулуба, маленьке зморшкувате, з плескатим широченним носом та тонкими губами, що ледь прикривали нещільні ряди жовтих кривуватих зубів. Саме через розплесканий Шнобель та великі овальні ніздрі, що дивилися прямо вперед, неначе наче отвори до спольної рушниці, чоловіка прозвали макакою. Кличка прилипла до Джеймі чверть століття тому, в ті часи у нього ще не було вагомих аргументів проти своїх кривдників. Утім, за 15 років пігмей притерпівся, а коли отримав змогу відчистити ім'я, не схотів розлучатися з прізвиськом. За останні десятріччя макака здобув у кримінальному світі північного Чилі достатню владу, щоби спокійно відрізати язика будь-кому, хто посміє насміхатися з його мавп'ячого псевдоніма. До особливих прикмет цього амбітного карлика можна додати кілька десят довгих волосин, що випинаються з сім'ячка, Щоразу Джеймі ретельно зачісує їх назад до як нью-йоркські мафіози, а також систематичні закрепи, якими чоловічок страждає протягом останніх п'яти років. Власне, Джеймі Макака і був мафіозі, певна річ за скромними північно-чилійськими мірками. Усе своє життя, за винятком останньої декади. Джеймі був як тля. Мізерний, сірий, непомітний. Для його колег було цілком достатньо вишкіритись і помахати кулаками, щоб убезпечити місце під сонцем. Але тільки не для маленького Джеймі. Ліліпут мусив йти вперед, лаючись, плюючись і стріляючи в усе, що рухається. І він йшов повільно, але вперто, встріваючи у криваві колотнечі з добірними головорізами антофагасти